ارضو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور والكتاب المستور في رق منشور والبيت المعمور مسجد فالمرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لوانقيا دځنا د وشت می سي بارے بن شروع کیږي چې اغه د سورۃ طور ولګي او د سورۃ تاسو ورته طور چې د دې پړون باندې آیات کې لپس د تور راغلي او دا صورت صورت مکی سورته نه نبی له صلات والسلام د هجرت مخکې نازل شوې او دا مصب عثماني کې کم چې زمون مه ته پروت نه دی کې د نمبر دی او اسمان د نزول په اعتبار سره د 10 او یایم نمبر دی او رس د صورت سجدین او مخک د صورت ملک نا نازل شوه او د دې صورت د ماقبل سره ربته او مناسبت درنه چې داګه په انتها کې تخويف او د دې په ابتدا کې تخويف دی نغی په انت کې الله یاره وور پهوي نه کفرو او دی کې بر شي کیا دارنګې د دا دواړو په ابتدا کې قسم دیغ په قسم وداراتې ضرهفل حاملات که ودارات ضره او دغ په ابتداک قسمغ راغلی او دارنگی ده ده په ابتدا کم قسم ده وقتور او دوالو کې قسم خوڑ لیشوه ده په اس بات ده کامت بانده پاگی کم اللہ کسم ده ده پر خوڑ لیده چه کامت برازی او عذاب شتاو ده کم اللہ جلل جلال ہو پده باندې قسم پروی بیاوست په ابتی امتیازی یعنی هغه خبر چې هغه بل صورت کی نیر آگلی ناغ زکر د بیت معمور دی چې د بیت معمور د دا دا پرشتو کابد د دې صورت کې ذکر دا, و بل ذکر نلا دا, دی جل و دا او بل زکر نه لا بیا ځارنګي خلاصه د دې صورت الله جل جلاله دلائل عقلیه او نقلیه بیانې په اس بعد قیامت باندې او ځارنګي نبی له صلوات و سلام ته تسلی ورکي اوزارنګي تخفیفات او بشارات په دې کې بیانې بسم الله الرحمن الرحیم وتور الله ی کسم دې پتور باندې نو نا مراد غرد اغه غر چې هغه کې په حضرت موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې وې اوو خیر اغلیو نغه تو ولیکیږي په ایتول صحرای سینا کې ده الله او په دې می نه قسم کتاب مستورن او قسم می دې په کتاب باندې مستورن چې لیکل شوی نه نو یاد دې نا مراد هر لیکل شوی کتاب ده کوم کتاب لیکل شوی دا پدې وال شي نه الله او په شوی کتاب می دې قسم لکا مختصر و تفاصیر مستور به مانا د مکتوب غسته دیم او بازو مپسیرینو د کتاب نه مراد دیم آقا قرآن دی لکه علام کرتوی ده دیم قرآن غسته دی. او دارنگی بازو معارفو لاغی نه عملنامه غسته و کتاب مستور په عملنامه می ده کسم زکا عملنامه ده لوی شه ده وادو و لوی گناهو نطول هر سپکی راجمه دیم او باز اوتینا تورا تاو انجیل راستی دی برحال کتاب تورا تاو ملکی انجیل تاو ملکی گی او منلامی تاو ملکی گی او دارنگی قرآن تاو ملکی نو مختلف احتمالات دی مختلف مپسرین ته مختلف معنی راستی دی نالاو ایک سم می دی پا کتاب مستور بانده پا کتاب لیکلشو بانده چه اغلی لیکلشو ده پی رک که من فشورین پاغه پانو کې منشور انج خوري نورک نره چملې ته ویل کیږي چې پاغي لیکل کولی شي او منشور خورا چې لیکل شوی ده قرآن او پیرک منشور پاغه پاણો پاણો خورو کې یا پاغه چمله لیکل نره چملا خوره کې ول بیت المعمور الله وکسم دي په بیت المعمور باندې نو بیتی معمور نو مراد سشیده نو دا کشپاگم اسمان کې آغا د بیت الله بشان د پرشتو کابه دا معمور و تزکو اتا مرحول ملائکتو بلعبادا سنگ چز مکی والا کابه آغا مسلمانان و بادکلی دا پی عبادت سره نو دا رنگی اسمان والا کابه چې دا بیتی معمور چی ده د بیت الله پسنګه প্রসিদ্ধ کې بره اسمان کې بغم اسمان کې نو اغم فرشتو آباد کړي او ځارنګي داګه نه روزانه او یا زره فرشتي تواب کړي او چې کمه فرشتي ثواب کوکي نه نمبر بیا ناراضي روايات دک امرازي نوې له سلام پرمای به تمامور ما تخکارک له شو نماوی چې پکلته یا جبريل ما ها ځا جبريل نه متپوس کو داس شه دا قال البت المعمور او دا بیت المعمور ده ااو کل یوم یدخله کل یوم 70000 ملک اذا خرجوا منه لم يعودوا روزانه د تویا زره پرشتي راځي د پارا د ثواب او چې ک میو زلاش دوباره نمبر د غین ناراضي نو <تصفح> دا معظم زيده الله پدی کسم کی پدی آغا د پریشتو میں دی کسمی و سق پی المرفوع اپا چت او چت کلیشیوی میں دی چت او چت کلیشیوی نا مراد آغا اسمان دے و جعلنا السماع اسق پا محفوظا اللہوی منگ اسمان دا محفوظ چت گر جولے شیطانان و تنشید شو جنات شو دا هر شینا دا هر نکسنا دا غرزیدونا ده الله شنه اللہ تعالی محفوظ کرده مچسک په محفوظ ده او اوچت هم ده ندل توتا الله تعالی اوچت وی وسک په المرفوع باندې بانده باغا اسمان بانده اوچت کلی شوی ده باغی می ده والبحر المسجور او الله وی پاڑک سمندر دوبو می ده کسمی طول دنیا ته پایدور که طول دنیا کی گرزی دام یولوی شیز ده آیا مسجور په مانا د موقت ده که ده سمندر جده ده کامت پرز با دی بانده اورو بلشی او میدان مخشر نبا گیر چاپیری طول خلکو نبا گیر چاپیری او ده با بلیگ لکده پیٹرولو او خلک بتی وطینی شی خلکو بانده با احاطه کری نو اللہوی والبحر المسجور او قسم میدی پاس سمندر بانده المسجور چی بل کرشی بیره چی بل بکلشی ده کامت پرز یعنی اور با اکرور جولشی و ایزال بحارو سج او بل کیمرا جی نو د واړه معنی شې وني باز ویلي دي مزدور په معنا د مملو ما ان چې د وبونړکی او باز د مزدور معنا کلی دا بل کليشه یعنی بل کليشه دا کليشه د ورنه بل کليشه او ان عذاب ربک لواکه د جوابي قسم دا قسم الله ای یو خبره ده پاره خوري څنګه چې انسانان خوری قسم قسم مې دي دا کار دی دي الله او زمادي قسم په تور باندې قسم مې دي په کتاب مستور باندې قسم مې دي په معمور مامور باندې قسم مې دي په اسمان باندې قسم مې دي په ډک سمندر باندې یقینا اي پیغمبرستا در په عذاب چدي د قیامت پر ستدي کافرانو سره وادي کولی شي د برازي د کې للہ قسم تم ضرورت نو خو الله تعالی ودې باندې تقریبا 15 قسم نو پیغمبر تویس قسم مې دی قسم چې یې ننستا دا دره عذاب چي دی دې کا پیرانو سره چې وادي کولی شي دا به ضرور رازي او دا سي برازي چې دا عذاب بیا سوق د پکول نشي ملحو من دافیا نبید دې دا د پر اس سوق د پکونکې نئیو پرشتہن نئیو بوت نئیو انسان نئیو پیغمبر کلہ چ اللہ دا عذاب او غالی دا بیا سو د پکول نش یو مت امور سما او مورا او پد غرز باندے اسمان چرے الله فرمای دا به حرکت ک راشی په حرکت سرا دا, آ آ آ دا قیامت علامات پی اسمان بو خوزی ټوکړي ټوکړي بشی ایز السما ان شققت او ایز السما ان اذا سما انشق انشکاک انشقاق برش لاول به حرکت کی راشی نبیه به سوره سوره ش اسمان یوم تمور السما و مرا به انداز باندې کی اسمان هغه حرکت کی راشی به حرکت سره وتثیر الجبال السیرا اور وانشی غرونه پروانه دوست خپل زیونه پریدی اگر خلق یکر سلگونه کاله وشو اتره کو یو غر ختم نکد زمکه تاریخ او دا جا غرونه بدس روان شی لکه بل ځای کېله پرما تو کمرره صاحاب څنګه چې ریځې یو روانې نو دکسې بسیو نو نو شی. روان الزی بههبا او منصوروره بلځای ک راځي لکه څنګه چې ګو غبار اللوزی داسې کوول. او بلځای کرادي کلهې منفوش څنګه ټینډ شوي وړی نو اغسې د وړی پهشان دی چې غال او وړیله لخته را بغی اووا کې اللوزی د دارنګې به دغونه روان شي. تثیر الجبالو سایرره او روان به شي غورونه پروواندو سره د خپلو ځونونه الله پرمای چې کله دغه رض راشی شي حلاکت فویلون خلاقت ته یو میزین په دغه وررض باندې لیل المکذبین دپاره دغ کسانو چې نسبت د درو کې پیغمبر ته او دقروران ته او د قیمت ته الذي نه دغه کسان دي الله پرما خوم في خااض یالعبون چې دی پغه خپلو بالو خبرو کې په خپلو درروغ کې ی ونه لبیږي بس باقی کې مشغول دي ی ما په د غوربانندې ی داو دي ته بهدي کوور کولی شي اانناارې جهن نه معور د جهننم ته د عاماند دی کوور کولو سره یو قالو اوی ته به ویل کېږي مخکې د دوخول نه د ته او ته اشاره وکړی شي غته به ونیسل شي کنتم هنناارلتتی کوون تمبیاتو قذبون داغ ور چې دا تاسو دنیا کې ددې مسلسل تکذیب کوو پیغمبرانو به خبره کوله چې قیامت برازی جهنم بيور بي اوس وګوره دا هغه ورده اشاره بوته وکړ شيخه چې د کور کول شي د دې کینه مخ کې لکه د سوازول د پربوتوي دا هغه ورده چې کم پیغمبرانو تاسو ته بیاناو او تاسو ته تکذیب نو نو اوس وګورګنا افسهرن ایا دا جادو دي افسهرن هازه ایا دا جادو دي خبر زنده لا دا جادو دی چې تاسو به و چې بس د پیغمبر با و مینر زی سایر دی او دا جادوګر دی او پیغمبر چې خبرې کولی نو جادو دا اوڅوکور نه دا جهنم چې دطولاناند د ښکاري و لامبې وي د پیغمبر جادوګرو دا د جادو خبرې کولی په هرون ذا آیا دا جادو د چې تاسو ب دنیا کې پیغمبر دا جادوګر و دا خبر ته به هم جادوې هم انته ملا تو بهون تاسو وړاند تاسو نو د ذااب تاسو داعذااب نو یا خدا مانا شو چې د دې بعد چې موږ وکړو چې خونه یعنی مطلب دا د حقیقت دی د زجر الفاس دی یو شیخ ویني خپل سړی وویل چې تړون خونه الله پرمایي دا جادو دی او کته سنوي نه اړانده دا حقیقت دی او که حقیقت نه دی پیغمبرانو چې کوم خبره کله حقیقت دی او کنه دی یا معنا دا چې انتم لا تبصرون په دنیا ان هاذا ينزل عليكم په اخره मतलब <متلاب> دا دی یا تاسو دا سنلی دل په دنیا کې چې دا شی و پتا سوراش تاسو خدا خبره نه لیدا تاسو چې نو خو هغه شی در باندې څه شو راغې نو آیا دا جادو دا دا اس دا دا دا اس تو یا دنیا کې تاسو دا تصور چې دا بنه نازلی هغه د نازل شې در باندې اس لوحه پسبرو او لا تصبرو ابیا بوتو ویلی شي پتاو لګی دا خبره په مخ کې د داخلي دونه کول شي نو تبو چې اس داخل شې دی ورته ب اوله ت صبر کو او صبر نه کو ایکه صبر کو نه اوپید نه در کوي پهور ک او سړی کی. پروت او صبر کوي خبر د انالله نو د هغې صبر سپ شو که پهېور صبر کوپید نه در کوي او لا تتسو یادکه صبر نه کو چغې وو وښ ک نهغ چغېغ پراتغ تاسوله اسپ نه در کوي نو, نو ف او لا تتسو ک صبر نه کو اسپ دنیشته سوه او دا خبره پتا تاسو برابر دا, دا تاسو ته هیڅ پيدانه نه کوي انما تجزون ما كنتم تعملون تاسو ته تا بدله درکول شي ما دا هغه اعمالو كنتم تعملون چې تاسو مسلسل دنیا کې کول رات تخيف وزور نه دا د دا دا قیامت کې کی کیږي ګور کی الله ته مخ کې نه پددا الله او ته دا اوس بیان کړلې بسم الله الرحمن الرحيم شروع کو پنم دا الله تعالی باندې او الرحمنې چې عام می رابانه د متثته په سبت د رحم او راحيم میںرحم کوون کې د وطورې الله قسممیدي پهطوربان دی و کتاب مستطورې او په کتاب لیک شبان دی او پهقرآ لیک شبان دی کې رککې منشورین پا کاغسخورکلی شوي کې یا پاري چمړې خوريیکې شوي کې والبيت المامور او پاپت مامور باندي پاگا قابيد پرشتو پاگے ميں دي قسمي والسقف المرفو او الله وي قسم ميں دي والبحر المسجور او قسم ميں دي پاس منظر دکھ دو بو باندي يا قسم ميں با دي پاس منظر باندي چ بلکے شوي دے اور پہ انا ربك يا کين نازاب درفتا چلے پیغمبراں لاوا کیوں خا مخا کیا کې کی دن کې د کافرانو باندې مال هون بيدې عذاب د پارا مندا فنس او د پکون کې سوګلري كون کې یاوما واقعاتی کی با اورس باندي تمور السما او چر حرکت کی پر هاش آسمان مورا په حرکت سرا وتصير الجبال روان بشورنا سرا پرواني دوسرا فويل علاقت يوم الدين بدا اورس باندي للمكذبين د پاره نسبت درو د پاره درو جنونکو چې نسبت درو کې پیغمبر تا او قرآن تاو قیامت تا اللذین او هم چی دی پی خوض ام پا باتی بکل کی یعلاو ایل عبونا لبی کئی پلو باتیلو خبرو کی در او کی لگیا دی یاو ما پا داوراز باندی یدعونا دیکا کولی بشی دی پسخ تیسرا الانار جہنم آورد جہنم تا دعا فسخ دیکا سرا اول کیگی با مخیدی تا د دا داخلی دونا ها ده نارو اللتی دا چده اغا ورده کنتم چوئی تاسو بی ها دی اور لرا تکذیبونا مسلسل تکذیبم کاؤ افا سعرون آزا آیا دا اور چده دا دروغ دی دا جادو دی افا سعرون آیا جادو دی هادا دا ام انتم یا تاسو چوئی لا تو بسیرونا تاسو نلی دا دی لرا دی عذاب لرا اس لوحه داخل شه دیتا پس بیرو ک تاسو سب امل ام انتم لا تبصرون سنو یاتس نوینه ده ازر اننده د موجود ده کنا اس لوہا داخل شیدتا پسبروا پس صبر کوه او لا تصبروا یا صبر نکوئے سوا علیکم برابر دتا زباندی صبر اس پای دنشتا انما تجزاونا یک نن صرف او صرف بدل در کولی شتا زتا ما د اعمال کن تم تا ملون چتا مسلسل کول الحمدلله رب العالمین و علیه تقین سلام و سلام علی رسول الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و سلم اللهم اهدنا واهدنا الله سبحانه وتعالى سن ارجع بركاته بسم الله الرحمن الرحيم الى